وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار تجitha falendrimet dhe lavdrimet dhe adhurimet tona i takojnë Allahut të Madhëruar Ati i përkulemi dhe vetëm Atij na shtrohemi Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pos Allahut i cili është një dhe i vetëm <clears throat> Dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është trop dhe i dërguari i tij Të ndëruar lazer, edhe sot me lenë Allahu të mëdhruar, po vazdojmë me shoqërimin tonë me mësimet dhe porositë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mësimë, porosi, udhëzime, të cilat padyshimse na mundsojnë që na mundsojnë që të jetojmë një jetë më të mirë, më të lumtur, më të këndshme dhe gjithashtu të sigurojmë vetes tonë Dalje, faqe barë dhe nga kjo botë Dhe gjithashtu shpotim në botën tjetër Kemi përmendur Se Muhammedi sallallahu aleyhu sallem Naib të kshila të cilat Në aspektin endërtimit të fjalve ishin të shkutra Nga se mrekulli e ti ishte fjala për mbledhse Por me gjithë këtë përmbajtja ishte me domëthënje të gjerë dhe të thelë. Dhe kemi filluar në gjumane kaluar, që të flasim për besimtarin që e dënë Allah i madhënuar. Gjdo besimtar e dënë Zotin madhënuar, por veçanërisht e dënë atë që është i fortë. Dhe kemi përmendur se qëfar në në kuptoj me forcen, dhe qëfar në në kuptojme besimtarën e fortë që Allahu e dënë. Pas kësaj, i dërguari sëllallahu a.s.m. thëtë, i hrësë ala ma jenë fa uke, was ta in billahi wala ta'gjëzë. Pas kësaj informate, pas këtimsimi, se Allahu e dënë besimtarën e fortë, dhe pas këti spjegimi se qëfar në në kuptojme besimtarën e fortë, Si kur që e kemi përmendur Të jemi të fort Në besimin ton Të jemi të fort Në moralin dhe sielin ton Të jemi të qëndrua shumë në parim e tona Të jemi të fuqeshumë që të bashkojmë Mes fjales dhe veprave Të jemi të fort dhe qëndrua shumë Për balës provave E kështu më radhë Pas kësaj Muhamedi sëllallasem tha E hëris Ala majen fa uke Puna Angazhahu përpjeku vazhdimisht për atë që të bëndë dobi Kërkoj e ndihmën e Allahot wala E mos u arsi e ta dhe mos u të regoj dobet Mos u dërza Kjo porosi me gjith formulimin e shkur që e ka të nërë lezër është shumë për mbajtësore Muhamedi sallallahu a zemë në thët Angazhahu dhe përpjeku për atë që të bëndë dobi Qfar mësi me marim nga kjo porosi E para është Se gjdo njeri duhet të din Qfar i bëndobi Nuk e mundësi me e kërku të dëbishmën Në qofë se nuk e nje Kue dim nëse qka është e mirë E qka është e kjeqe Kue dim ne qka është e dëbishme E qka është e dëmshme Kuj dim në këto Ne i dim nga mësi me që na i dhazot e gjëllë u ala Nga sa Allah u thotë në kuran Ela ja alamu men khalak E si nuk gëdil ajë që ka kriuar Ajë që në ka kriuar Dhe ajë që ka kriuar gjitho gjë A edin ajë që ka në bënd dobi neve Pa dyshim se po A edin ajë që fa në bënd dëm neve Pa dyshim se po Andajni për mes mësimeve të Allahut Dhe për mes uzimeve të Muhamedi sëllallahu alesallam Obligohemi që ta njojmë atë që është mirë Dhe ta ndjekim atë Dhe ta njojmë atë që është dëmshme Dhe të largomi prej saj Këtu djetarët nga kanë përmendur se Kur bëjt fjarë që të kërkash atë që të bën dobi Pasi që ta njëhësh në nënkuptan Dobin e kësaj bote dhe dobin e botës tjetër Islami si kur që si kemë përmendur Nuk në mësën që vetëm Të angazhojmi në kufet të ngusht të kuptimit të adhurimit Por islamina mësën që gjithë mund të jemi të dobishëm. Pa varësisht, a ka të bëj kja me qështit e fes, apo ka të bëj kja me qështit e jetës në përgjësi. Besimtari nuk duhet të bëndarje mes jetës dhe fes. Të jetë i dobishëm, të jetë i devatshëm, të jetë i përkushtuar mësimeve të fes. Por kur bje fjalla për, Shqoqerin, kur bie fjole për këtjet, kur bie fjole për vendin e ti, për njerëzimin E atëre këtu, të përdur kriterit tjera Nuk bënd të bëd kjëndarje Nga se i dërguar i sallallahu alesallam tha Sinoje atë që të bëndë dobi, qka do që të bëndë dobi E për gjithshme, qoft të bëndë dobi në fin tënde Qoft të bëndë dobi në moralin tënde Qoft të bëndë dobi në sjilin tënde çoft të bën të bën në raportin tën me të tjerët, në komunikimin me të tjerët çka do që të bën të bij, synojë edhe kërkoje. Dhe kjo fjala ihres që ka arë në hadith pejgamberit s.a.s.l. është pak më tepër se kërkoje. Në themul për shifrën e fjala kine dert dhe preokuopou sinqerisht dhe kërkoja që ka të bij me vërtetësi të plot, jo me hamendje, dhe jo me syfasi. Dhe ju me gënjështër, po me vërtecikër ka je Edha që ka të bën me dobin e fes Edha që ka të bën me dobin e jetës Në anën tjetër të nërua lezer Pegamberi sallallahu sallim këtu në mësën e një porosi tjetër Duke në urzuar që të miremi me atë që në bën dobi neve Do të të miru me punët e tua Në qëfë se fletë falë atë që të përketë Në qovë se vepran, vepran që të përket. Në qovë se gjindë të zhdikon, gjindë du aty ku të përket. Por mos u përzi në ato pun që nuk të përkasin, gasa ato pun që nuk të përkasin, ato fjallë që nuk të takoj në ty, ato diskutime që nuk janë kompetence jotja, nuk të bëndëbi. Nërga u preasaj, nuk të bëndëbi, që të bësht pjesë e diskutimeve, e debateve, e bisedave, e fjalve, që ti nuk je kompeten për to, që ti nuk je dije për to, që ti nuk je i thirër të flasësh për to, lërgohë, nuk bëndobi. Sa të kemi një problem shocëror të nërru lazëraja është në kuadët të shumë problemeve që i kemi, është se sa të njerëzit në mas të madhe miren me punet e të tjerve, Mirën me të metet e të tjerve Mirën me problemet e huaja Shumë më teper Ma dje Pa krahasimesht më teper Se sa që mirën me punet e tyre Ma që u përket atyre Me të metet e tyre kështë më rab Dhe kjo është defekt shëshëror I dërguar i sallallahu alesolem Ne e shërand këtë problem Dukë në thëm Interesahu, preokupahu, vrapa Por ju në gjithë drejtim Ju gjithë kundë nga qëtë për kja ty në qovë se ke mundësi të indihma shdikujt interesovë për të lashtën e ti nga se ti dënë me indihmu mi për mështet interesimit për tjetërin nga koreshtja nga lakmia nga zilia nga se këto nuk të bëjnë dëbi dhe në qovë se jenë këtë rejtim jenë duke pënuar në të kondët në asaj që në kamësuar për te pegamberi sëllallahu alesallam Shpesh herë njerëzit, në vend që ta shfryzun energjin e tyre, qoftë të silën në një dëbi, apo të evitojnë dëmë, fatke cështë, jo rralherë energjia jonë të nërrua lezër, shpenzohet në të kundrë në kësaj, ose me endanë dë një të mirë, ose me jahapë rrugën edhe më tepën një të keqe. Pra ndaj, pegamberi sëllëllahu alësallëm, në ka përmendu në shumë a dithe, se... Sa e shëmtuar është fjale a thënë pëvend Sa e shëmtuar është përgojimi Sa e shëmtuar është që njeri u të flet Atë që nuk i përket Ka thënë Muhammedi sallallahu aleyhi sallem Këfa bilmer i kedhiben E njuhat di thabima semja Mjaftan për një njeri të ngarkohet Me mëkatin e gënjie shtres Dhe gjene me vëmendje Thotë pejgamberi sallallahu aleyhi sallem Mjaftan për një njëri të ngarkohat Me mëkatin e gënjeshtrës Në qovë se qkat dëgjën flet Qkat një flet As nuk e verifikan As nuk e vërtetan As nuk e shikan A i takan ati të flet apo jo A më përket mu të përzim këtë muhabet A nuk më përket A është punë e imja Nuk është punë e imja Nuk i shikan këtë fare Filtrat të këtil a i nuk ka Thatë pegamberi së salatë Thamë kosh i alejën vetësri që në këtë mënyrë të përcir lojme, mi aftën kjo të ngarkuat me mëkatën e gënjështës. E qëfarën qëfës edhe realisht gënjën, e qëfarën qëfës edhe për një mea për hopë gënjështën, rritë dhe shumëfishohet mëkatë i ti. Andaj, angazho, përpjeko, insista, sinqeresht me vërtëci për tër atë që ty të bëndë të bië. Niyet në këtë botë dhe pritet në botën tjetër. Interesov për dobi që ty të përkasin, që i përkasin familjes tunde dhe të atyre që ti ke mundsi të u bësh dobi dhe ke përgjithësi karshtyre. Ndërsa për problemet e tjera, për punë që nuk të përkasin, lejo atyre që u përkasin këto punë dhe kanë kompetencë. Dhe mendoj se qofse ne kët defekt shoqëror e largojmë dhe bisedojmë para se na takon neve dhe praktikisë me atë që nuk na takon. Në qofë se veprojmë atë që në atakan dhe kemi obligim Dhe largujmë nga e që nuk në atakan dhe nuk e kemi obligim Në qofë se synojmë të krymë gjdo kush punën e vetë Dhe në kuadët të dobi se përgjithsme Dukë e silë dobi dhe largu ardëmin Mendoj se ne shumë më ndryshe Do t'i kemi punët tona Edhe raportet me Allahun Edhe raportet me zvete Por kjo nuk është rrug e let Shpeshë njëri unë këtë rrug ka probleme Ka sfida, ka të lashe Andaj pejgamberi sa zëmë tha Kërkoj e ndihmën e Allahot Dërzoju Allahot Dije se sa dhe që të angazhohesh Sa dhe që të përpjekesh Sa dhe që të mundohesh Prap të si njërije i dobet Ke nevoj për përkrahi edhe e ndihmën e Allahot Andaj kërkoj e ndihmën e Allahot Allah në lu se Allahot në ndihmën jetë në kësaj bote Dhe Allah në lu se të ndihmën Që gjithë mund të angajohemi dhe të përpjekemi dhe të mundohemi për atë që na bëndobi Që uftë të këtë të bëjtë kjo me jetën e përgjësi Apo ma që ka të bëjtë madhurimi në tonë dhe Allah të madhnuar Kërkër kër një falin nga Allah nga së Allah është fales dhe është më shiruas E kulu qauliha dhe vështë të këfiru lalimu lakum Vështë të këfiru hu inna hu hu vë lëgafurur rrahim Elhamdu lillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tamamut taslim ma la khayra khalqillah ajma'in nabiyina muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin kërkoj ndihmën e Allahut vazhdimisht edhe ti që je përgatitur sa duhet për të dhënë provimin në formë të angazhimit të ngrit të duart dhe lutja Allahut për ndihmë por edhe ti që je duke punuar Dhe për mundohës që të sjelesh halal Dhe për mundohës që të zhvillosh biznes të drejt Kur i mërë të gjithë ta Shka që të eduara që ty të takojn Grit i duart A po vendohës e kukën sejde Dhe thuaj Allahut o Zot Unë e bëra atë që muam të kanë Ta shë kërkën dihme në tënde Edhe ti që i smur Dhe këshkuar të mjeku dhe i ke marë të gjithë ta Masët eduara Për tja sjel dhe rikthyr vetës shëndetin Dhe të shë Pas konsultimit një kësorë dhe gjitha ashtu pas marjes e ilaceve dërzojë Allahot dhe bëjë bindur se në qovë sajtën dihman të gjitha këtu se bepe dhe shka që do tjenë funksionale dhe efikase nuk ka azë pandimin e Allahot andë i msauni që të lidhini mes këture dy gjërave mes asaj që neve si njështë në takan dhe asaj që pas taj njështë Duhet Allah, e adorzojmë Allah Gjallahu Ala Kërkoj e ndihmën e Allahut për shdo gjë Madje ka thënë pegamberi sallallahu alaihu sallam Luteni Allahum dhe kërkoj e ndihmën për te Dhe kërkoj e ndihmën nga aj Edhe atëhere Kur ju këputet një fije nalëve të juaja është këput një fije këputzve të juaja Kërkoj e rektu ndihmën e Allahut që t'ju ndihmoj Ose për riparim, ose për blele të reja E çfarë të them për ditë që është mbi kët, msahu që të kërkosh ndihmën Allahut, wala te anjels dhe kjo është porosia përmbyllëse për sot, për tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mos u bëj dobët. E çka në kupton ti je dobët? Çka në kupton të dorëzosh? Dietarët kanë thënë se nën kupton shumë gjëra, dua ti të përmendi dy dhe fund kësa për të llofun kësaj këshille për sot. Nuk guxojm asnjëherë të ndërrojmë dorë. Ça pasi që kemi vendosur për një punë të mirë, Dhe poshtë çaj kemi ndërmarr masat për një punë të mirë, të nas brops, ndonjë frikë e shejtanit. Tnas brops sfid. me sfidë. Do me buni punë mirë sa njerëz vendosin të pendojnë, vinin deri te dera e pendimit, e kanë marr vendimin me u kthyn rrugë të drejtë e pastaj çfarë thotë? E çkan që çështën së e moj. E çkan që çështën e klena, nuk guxojnë kështu të thjesht. Dorzoi ju Allahu xhallahu ole dhe bëu i Allah, bindur sa ai ku më ndihmu. Mosu dorzo Dhe gjithmonë kështu bëu, mos u dorza. Merë vendimin e duhur. Njëherë rrugën e duhur të drejtë që të bën dobi, kërkojë ndihmën e Allahut dhe mos u zbrap. Dhe gjithashtu kuptimi i dytë i kësaj porosia është, vazhdon punë mira, ga s'përshëtet në fillojmë të bëj punë mirë dhe shkon shumë bukur ky ky proces. Na bëjmë punë mira, por pastaj e ndalim. Pastaj nuk vazhdojmë tutje. Pastaj lodhemi, pastaj zhvendosemi, kalem dikun tjetër, ndërsa e që kemi filluar mbetet në gjysme. Andaj edhe këtë, thot pegambiris al-salem, mos i le pund në gjysme, mos u bë sezonal, mos u bë me disponim, por bëhu i vendosur, që gjithmonë në kontinuitet dhe vazhdimësi të bëhesh i mirë. Mos e kushtë të zonë mirësin tënde me mështë, Falëndrohni me njerëzve, me mirënjohjen e njerëzve, me sjelljen e njerëzve, ti bën e mirë, dorasë çdo kush e tregon veten e tij. Andaj vazhdo, e ke nis ti punë të mirë, vazhdo, gasallahu xallahu ala e dhën një punë të mirë, edhe kur është e vogël, por nëse është në vazdimsi. Një punë e vogël, sadaka, çka do të qoft, është thjesht e, e vogël, por nëse është në vazdimsi, në kontinuitet, pa ndërprerë, kët e don Allahu shumë më tepër. Se një pun që është e madhe një herë, e pasa ishkën duke u zbe dhe duke u shkëpud dhe përfundur Këtu e në mësimet e pejgamberit së Rosalem Që në mësën si të regullim jetën ton Si tjetojmë të lumëtur dhe të mirën jetën e kësa i bote Dhe gjithashtu të i garantojmë vetës ton një shpëtim dhe dalje faqe barë për Allah të mënuar Allah në mënësov që gjithë mund të flasim dhe të dveprojmë atë që në bëndëbi Dhe Allah në mundsov që gjithë mund të largohemi nga ato fjallë, nga ato vepra, nga ato ndaja, që neve nuk në përkasin të jemi pjesë e tyre. Dhe në ruajtë Allah nga gjithë do fjallë dhe vepre dëmshme. Allah në mundsov që të jemi gjithë mund të mbështetur në te dhe të kërkojmë dimën e ti dhe të vazhdojmë stabil që në rushëm dhe e në fund të kësa jete me atë që në bëndë dobi duke kërkuar të dobeshme dhe duke ularguar nga që është dë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 وَيَنْهَانِ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ